Руки, пальці, голоси. Майстер Баш, здавалося, бідкався. «О, такої, весь обладунок побито», – казав він. Земля то подряпано, порубано. Чого я старався, – питається. Кольчугу з нього мало не зрізати треба». «Раймун», – запитав Дунк поспіхом, хапаючись за руку друга. «Решта, що з ними?» «Це не могло чекати. Чи не загинув хтось?» «Чмелик», – відповів Раймун. «Обитий Донелом з Сутіндолу в першій сутиці. Другого пана Гамфрея тяжко поранено, решта побита і скривавлена, та нічого такого, не рахуючи тебе». «А що вони, обвинники?» «Пана Вілема Вильда з короли гвардії понесли з поля без тями. Я, здається, зламав братикові кілька ребер, принаймні сподіваюся на це». «А що, принц Дайрон?» – питався далі Дунк. «Чи він живий?»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 Почув він слова Раймуна. «Рана загниється, якщо...» «Напоїть його гарненько та полити рану киплячою олією», – запропонував хтось. «Так роблять маестри». «Вином», – почувся голос із металічною луною. «Олія його вб'є. Потрібне кипляче вино. Я прийшлю маестра Йормбелла оглянути пораненого. Щойно він упорається з моїм братом». Над ним стояв високий лицар у чорному обладунку –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 Він говорив дивно, ледь розбірливо, майже мимрив. Може, язика прикусив? Дунг дуже стомився, ледве не втрачав свідомість. «Весь ваш», – пробурмотів він іще раз. Принц повільно покрутив головою з боку в бік. «Пане Раймуне, мій шолом, коли ваша ласка, забороло, забороло, тріснуло, а пальці, пальці якісь дерев'яні. Негайно, ваше милости». Раймун узявся до принцового шолома обома руками і застогнав з напруги. «Майстра баше, прошу ласки». Башбулат підтяг ближе ослінчика, з якого сідали на коня. Потилицю побито, ваша милосте, зім'ято ліворуч, забито аж у ринграф, до брата сталь, що втримала такий удар». «Мабуть, це брат булавою гепнув», – глухо вимовив Байлор. «Він дужей». Принц зіщулився. «Якось мені недобре я...» «Ось, дички, баш підняв побитого шолома з голови. «Згляньтеся на нас, боги! О, боги й божечки, що ж це діється?» Дунк побачив, як із шолома випало щось червоне та мокре. Хтось на жахану заверещав на весь голос. На тлі тьмяного сірого неба маєв високий принц у чорному обладунку з половиною черепа на плечах. Дунк бачив червону кров, бліду кістку під нею, ще щось, сіро-блакитне пухке, мов зіжмакане. Дивне занепокоєння пробігло обличчям Байлора з Писолама, неначе хмара сонцем. Він підняв руку і торкнувся голови ззаду двома пальцями, зовсім легенько, а тоді впав. Дунк підхопив його. «Вставайте!» – закликав він до нього, ніби до грома на бойовищі. «Підводьтеся, благаю вас!» Пізніше він і сам того не пам'ятав. А принц із землі більше не підвівся.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 Приміром, яйкове волосся, що вже відростало, було таке ж яскраве, як у його братів, а він, як на принца, був гарним хлопчиною. Коли Дунк зупинився проказати незграбні співчуття, рясно пересипані подяками, принц Валар булимнув холодними синіми очима і відповів, «Моєму батькові виповнилося тільки 39 років. Він мав стати великим королем, найвеличнішим з часів Айгона-дракона». «Завіщо, боги забрали його і лишили вас!» – він похитав головою. «Ідіть геть, пане Дункане, забирайтеся!» Без жодного слова Дунк вийшов геть із замку і пошкутильгав до табору біля зеленого ставка. Він не мав що відповісти Валарові, не мав відповіді і на ті запитання, які ставив собі сам.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 Оцей принц, буркнув похмурий голос, перш ніж очільник варти встиг відповісти. З зав'язу вийшов Майекар Таргаріен. Дунк повільно зіп'явся на ноги. Чого йому треба цього разу? Майекар майнув рукою, і сторожа зникла так само раптово, як з'явилася. Принц довго розглядав Дунка, потім відійшов до ставка і втупився у своє відзеркалення. «Я вислав Еріона до лису» коротко повідомив він. Можливо, кілька років у вільних містах підуть йому на користь. Дунк не бував у вільних містах і не знав, що на це сказати. Ясна річ, він був втішений, що Айріон зникне з семицарства, і потай сподівався, що принц взагалі не повернеться, але ж не скажеш таке батькові про сина. Тому Дунк стояв і мовчав. Принц Майкар повернувся до нього обличчям.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 Та, на диво, я не пам'ятаю удару, який розколов йому череп. Чи це милість Божа, а чи прокляття? Мабуть, потроху того і іншого. З погляду принца Дунк зрозумів, що той чекає на відповідь. Мені годі судити ваша милосте. Мабуть, він мав ненавидіти моє кара, та натомість плекав до нього чудернацьке співчуття.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 коли вона стане у пригоді державі більше, ніж принцове життя. Майкар хвильку обмірковував сказане, зціпивши щелепи під сріблястою бородою, що робила принцове обличчя неоковирно-кутастим. «Дідька лихого», – грубо відказав він нарешті, «у державі заплотних лицарів більше, ніж заплотів, і кожен має дві ноги. Якщо ваша милість мають кращу відповідь, я б її радо вислухав».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 Йому вже час стати зброєносцем, та він не бажає служити нікому, крім вас. Як ви мали помітити, він хлопець твердолобий. Чи не візьмете його знову до себе? Й я? думк відкрив рота, закрив і знову відкрив. Яйк, е тобто Айгон, він хороший хлопець, але ж ваша милости. Я знаю, яка це для мене честь. Та я ж, я ж тільки заплотний лицар.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 «Ми спатимемо в заїздах і стайнях, час від часу в обійсті якогось лицаря чи дрібного господаря, а коли трапиться нагода, то й під деревами». Принц Майкар кинув на нього зачудований погляд. «Ти на божому суді бува головою не забився, чоловіче? Майгон, принц королівського роду, кров дракона. Принцам не личить спати у канаві та жувати тверду солонину». Але тут принц помітив, що Дунк вагається. «Ти щось мені не домовляєш? Кажи, не бійся, пане лицарю!» Бійся об заклад, що Дайрон ніколи не спав у канаві, тихо мовив Дунк, а те м'ясо, яке їв Аєріон, завжди було відмінно засмажене. Майкар Таргаріен, принц перелітку, довго їв очима Дунка з блошиного подолу, мовчки рухаючи щелепою під сріблястою бородою. А тоді розвернувся і пішов геть, не вимовивши ані слова. Дунг чув, як він від'їхав разом зі своїми вояками. І потом все вщухло, крім стрикотіння крил бабок, які шугали собі над водою. Хлопець з'явився наступного ранку, щойно зійшло сонце. На ньому були старі чоботи, бурі штани, вовняна сорочка і стара подорожня свита. Батьку сказали, що тепер я служитиму при вас.